аби настала для кожного з Юдмаліан психологічна розрядка дією. І ніхто не міг передбачити її наслідків. Сорокіна спробувала зняти психологічне напруження цієї досить великої групи людей. Зосередили на цьому всю свою енергію. Завдання було складним. Кожен з присутніх піддавався індивідуальному сугестивному впливу. Дія його набагато сильніша, ніж під час колективного сеансу. Інга це знала і розуміла. Вивести братів і сестер повністю з-під впливу Галини Козуб та її спільників відразу не вдасться. Та й мету так у собі не ставила. Треба було зняти, образно кажучи, намір агресії цілої групи людей, присутніх у їдальні. Завдання полегшувалося, бо в залі сугесторів не було. Не мала таких здібностей матінка Марія. Водночас всі присутні були людьми з невисоким рівнем психологічного захисту. У Інгі навіть з'явилася надія, з часом вона зможе повернути більше з них до нормального способу мислення і життя, розпрограмувати, чи, як стало модно говорити, розкодувати їх. Зусилля Інги увінчалися успіхом. Агресивне напруження групи людей у їдальні братства почало спадати. Отепер, принаймні, до втручання нових сугестивних впливів ці люди не зважаться на якісь агресивні дії. А Від усвідомлення цього і радості за свою першу маленьку перемогу навіть пісний хліб видався добрішим. Відчувши себе страшенно зголоднілою, інга взялася наздоганяти згаяне. Тим часом мозок дівчини напружено працював. Треба було обдумати розмову зі старшою сестрою, а засідання Верховної Ради все частіше стали втомлювати Полішенка. Минув час, коли він отримував утіху від того, що. Певним зусиллям волі міг змінювати хід міркувань окремих депутатів навіть на трибуні. Ейфорія від своїх надзвичайних здібностей змінилася притаманним йому тверезим розрахунком. Вдалий психологічний експеримент, проведений Галинкою під час серпневого путчу в Москві минулого року, висвітлив нові великі можливості. Тепер шлях до влади фактично був відкритим. Майже за Марксом, посміхнувся своїм думкам. Первинний період накопичення капіталу завершився. Створена ним система мала незліченні фінансові можливості. Під контролем були фактично всі комерційні банки України, валютні біржі, інвестиційні фонди. Ну, дещо повільніше просувалися справи в державних структурах. Шлях виборів, яким можна було провести до відповідного органу свою людину, вже не зовсім задовольняв Полішенко. Надто повільний. Легше було з президентськими структурами. Тут здебільшого можна було вирішити проблему волею кількох людей – Якщо вони піддавалися сугестивному впливу, проблем взагалі не було. На жаль, президент мав високий психологічний бар'єр впливу і безпосередньому коригуванню дій не підлягав. Однак потрібні люди були в його оточенні серед консультантів, радників, і завдяки їм вдалося максимально стримати першого президента країни в позитивних діях чим знизили рівень його популярності серед виборців. Пелішенко посміхнувся, пригадавши, як вдалося круто змінити думку президента про необхідність дострокових перевиборів і Верховної Ради, і президента. Останнє зробили, переконавши найближче оточення в його неодмінній перемозі. Навіть вихід книжки «Перший президент» стимулювали люди Пелішенка і президент пішов на вибори переконаний у своїй перемозі. Про його підтримку більшістю виборців свідчили численні соціологічні дослідження, опитування. І, мабуть, лише кілька чоловік з оточення такого собі рядового депутата Верховної Ради Панаса Климовича Пелішенка твердо вірили. «Буде так, як задумав сьомий». Під цим псевдонімом здали його в системі, відтвореній тепер у межах усієї держави. Якщо поразку першого президента Пелішенко передбачав, то з обранням другого він, можна сказати, прорахувався. А вірніше, не встиг провести відповідну роботу в межах усієї держави. Це ще йому не було під силу недооцінив колишнього генерала, котрий, маючи міцний штаб, очолюваний молодим журналістом Кабачниковим, зумів створити мобільні групи підтримки в усіх регіонах України, зробивши ставку на російськомовне населення. Військово-промисловий комплекс керівників підприємств, заводів та пенсіонерів. Особливо бурхливу діяльність розгорнули групи Кабачникова в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Сумській та Полтавській областях віддаючи Захід України емісарам першого президента. Працювали не крикливо, але напружено. Тому зміна президентів для багатьох в Україні стала несподіванкою. Кандидат від системи теж набрав чимало голосів. Але був лише третім. Звичайно ж, він і до цього часу не знає, хто рухав його по східцях влади і ледве не зробив президентом. Та йому це спочатку і не потрібно було знати. Пеляшенко вимкнув звук телевізора. Тепер дивитися на репортаж з засідання Верховної Ради було цікавіше. Біля трибуни стовпилися депутати, не даючи голові розпочати засідання. Приятель Пелішенка, захмарний, ліктем відштовхнув від трибуни депутата Волка. Стіною перед трибуною стояли колишні рухівці. Наполегливо просив слова від третього мікрофону в залі Поленко. Метушеться. немоголодні голодні миші біля годівниці, презирливо подумав Пелішенко. Увімкнув кондиціонер. Повітря готельного номера люксу, в якому жив ось уже кілька років, наповнилося нічною прохолодою. Весь останній тиждень він, прикинувшись хворим, на сесійні засідання не з'являвся роздратований тим, що не зміг прийти до влади під час других президентських виборів. Полішенко ретельно розробляв умови сприятливих обставин для наступних, до державної влади залишався один крок, і йому вдасться зробити те, чого не вдалося славнозвісним італійським сім'ям – мафій. Втім, що там якась італійська мафія порівняно зі створеною ним системою – дитячі забавки? Одне зі складних завдань італійської мафії – відмивання грошей. У колишніх країнах соціалізму вирішується надзвичайно просто.